9.05. Технічне прослуховування. 9.30. Очікування у віп-зоні або слухання першого лектора в головній залі. Джордж П. Блейт, творець додатка «Мі Тайм» і автор книжки «Ваше життя на ваших умовах». 10.15. Лекція Нори. 10.45. Відповіді на питання аудиторії.